«Прикоси язика!» – гримнув на нього Павло. «Чи ти правди боїшся?» Грішив він тяжко, людей мучив. Того віку йому було вкорочено. Тепер та мучиться, а відмолити його гріхів нікому. Не залишив такої душі, щоб з Богом вміла говорити, ото й блукає. «То так довго?» – здивовано мовив Павло. Скільки собі посіяв, стільки тепер і жне. Без надриву мовив Лука. Різні душі блукають по-різному. Праведна душа третього дня вже й на небі. Побуде, політає на землі там, де робила добро, і йде собі на вічний спочинок. Грішніша долає цей шлях за дев'ять-сорок днів. А та, що грішила і не залишила на землі тих, що могли б відмолити її, блукає сорок літ, блукаючих непроглядні хмари. Як звати було батька? Варфоломієм. Лука завмер у довгій молитві, а потім повернув усміхнене лице до братів. Ну, а друга ж, яка справа у вас до мене? «Наляхай, димо, отче, благословіть нас!» Павло зняв шапку і схилив голову з густим русявим осалецем. Петрові густа іронічно смикнулися. Лука перехрестив козака, прошепотів молитву. «А ти рушай, мудрець, так!» Подивився на Петра, що все мружив скептично, зеленав, як у кота очі, і насмішкувато кривився. Моє благословення поможе тобі, як мертвому кадило. Малахі під своє крило візьме. Петро спалахнув, бурякова фарба залила смагляві щоки. Він підхопився, позаткував і враз йойкнув і підняв ногу. Ах ти ж проклята, таки вжалила. Їй не сподобалося, як ти чевив грушки, сказав Лука. І не злися так. Краще б сина і дружину перевідав би. Петро кинувся на шлях. Ретельно приховував козаків, казаків, що мав у слободі сина і жінку. А цей монах і його тайну винюхав. Вдарив з пересердя грудку. Павло вклонився, поцілував луці руку і рушив. З Богом кинув той навздогін. Вже хотів був у сінцях сховатися, коли на подвір'ячко зайшов могутній козак. Плечі мав широченні, руки як кувадла. Він повертав на всі біч тостую шиєю, а лосаледець так і танцював на круглій голові. Чимось нагадував молодого креслатого дуба. Гачкуватий ніс ловив медовий пахощі гнилиць, а на вустах грала весела усмішка. «Оче!» Замовте і за мене, сякого такого, там у Господа слово. Та що блях од нас, як чорт од ладан тікав, Знаю, що я сучий син, але ж у Господа всякі є. Не п'яній нічи поряд помсти. Як сказано в посланні святого апостола Павла до Єфесіан, гнівайтеся та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві. Ляха то, може, й здолаєте, але душу свою можеш погубити. Очі велета недобре спалахнули, а ніздрі гачкуватого носа засопіли. За перемогу над ляхом і душі власної не жаль. Ой, не говори так, сину. То що мені з ним? Цілуватися, він кров'ю нашою. Поля поливає, бидлом зве, а я мушу терпіти таку страшну наругу. Хто каже, що бі з ворогом ти цілувався? Але душогубом не будь. Я не хочу, щоб ти душу свою погубив і плоть занапастив. Не всі із козаків у цьому бою спасуться. Ох, не всі. Відразу після походу прийдеш до мене на сповідь. Не забудь, бо потім буде пізно. Не висповідаєшся вчасно, тоді я не зможу тобі вже допомогти. Не забудь. Нечепір мовчки пішов з двору. Лука провів його окоранкувату постать і промовив: Стражданням очистишся. Не кожному дано. Через покаяння. Грішити легше, ніж каятися. Лука собі попрошкував шляхом. Сонце вже котилося до заходу, а спека не спадала. Придніпровські кручі зеленіли, як розбухані хвилі. Лука затримав на них погляд і неквапливо йшов далі. Пахло медами, ранніми яблуками, грушами. Чисте пахуче повітря лилося з небес як нектар. Лука вдихнув його і зітхнув, подумавши, і цю благодать втратять колись. Зустрічні козаки скидали шапки, капелюхи і шанобливо віталися. З вигону доносився регіт. Козаки знову зібралися під дубом на Малахіві витребеньки подивитися. Той сидів у центрі кола і розмахував довгими, як у мавпи, руками. Був він невисокий, з вузькими вутлими плечима. Вуха мав, як у кажана. Чув ними найтонші писки. Очі мав несамовиті, бігаючі. Ніс у Малахія був довгий, внизу задертий, з круглими ніздрями. Він робив гримаси, показував язика. «Диви, та він схожий на свиню!» – реготнув хтось із козаків. «Та ні, на дітька!» – отказав другий голосно. «Як я був малий, то такими чортів уявляв тільки з рогами!» Малахій вирячив булькаті очі на козаків, що глузували з нього, витягнув довгу кістляву правицу і промовив. «Один сніп і другий сніп. Кожному даю поціпові» то й молотіть на здоров'я. Не встиг скінчити, як козаки накинулись один на одного і зачали гамселити кулаками межі очі в груди живіт. «Ну, добре, помолотили і досить», – підняв знову правицю Малахій. Козаки зупинилися. Як п'яні дивились один на одного, важко віддихувалися. Здінявся Регіт і митєво втих. «Ану, Малахію, давай грозу зроби, щось давно дощу не було», – сплеснув чийсь молодий голос. Малахій звів очі до неба. Там стояло кілька хмаринок. Вони, здається, заумерли над островом. Він надувся, як сич, підняв обидві руки вгору, щось вишиптував, спльовував, потріскував великим і середнім пальцями і все, махав і махав руками, як вітряк. За якусь хвилю хмаринки сповзлися докупи, почувся грим, зірвався вітерець і закрапав дощик. Козаки зачудовано спостерігали за тим дивом. Лукас дійняв правийцю до неба, перехрестив хмаровині і прошепотів «Іменем Ісуса Христа розійдіться». І справді, хмарки, що склеїлися, було докупи, роз'єдналися, розповзлися і розсіялися перистими білосніжними покосами аж до обрів. Козаки загалготіли, як гуси. «Е, Малахію, не вийшло!» «Де ж твій дощ?» Малахі опустив руки, затремтів увесь, очі налилися такою лютю, що, здавалося, вона ось-ось залівся навкруг. Швидше відчув луку, ніж побачив. Нікого у світі не ненавидів так, як цього монаха, що прийшов на січ. Вже і порчу на нього насилав, і мольву під двері його хишки лив, і свічки на нього ставив. Нічого не брало отця. Силу мав значно більшу, ніж він Малахій. Їх погляди схрестилися. Малахій не приховував своєї ненависті, а Лука дивився, як завжди, лагідно і погідно. Бачили обидва те, чого не дано було бачити іншим. Малахій бачив над монахом сяйво, а Лука над його чолом ріжки. Бачив хвоста, схованого в козацькі шаровари, кіхті на пальцях. Малахій дістав із кишені шмат вуглини, підійшов до дуба, намалював на стовбурі обриси коня. Кінь перетворився враз на живого, зіскочив на землю, тонко протяжно заіржав і вдарив копитом. Малахій вискочив на нього верхи, Кінь понісся прямо в провислі хмари, викликавши тим шалений захват у козаків. Вони зареготали, засвистали, стали підкидати в повітря шапки. От уже чудотворець так чудотворець. Оце характерник над характерниками, перекрикував усіх Петроничуй вітер. Іде з нами в похід, то задушимо ляха, пробасив не чепір. Довго потішалися козаки та сміялися, вихваляли характерника. Лише Лука бачив, що не було ніякого коня, а був невеликий біс. На нього верхи скочив малахій, заскавучав, завив, а козакам почулося іржання. Біс поніс його геть, на крутій кручі скинув, а сам сховався у хмарі. Осліплати Україну. Сумно мовив Лука, Коли реготи й жарти втихли. Навіть твої рятівники Погибель спасінням називають. Погубить ваша сліпота січ. Господь її дав нам для спасіння, Але ви допомогу берете від його вічного ворога. Із запльованої криниці воду п'єте, Сини немудрі. Повернувся, Враз, неначе постарів і залишив вигін. У похід рушили вдосіда. Лука молився літню ніч, чув гамір, крики, сонні голоси. Він щиро молився за козаків, просив Господа і за ворогів, щоб послабив їхню лють, та щоб не терзали більше його краю, не вводили у гріхи козаків. Запорожці пробиралися і пробиралися на захід. Треба було перейняти ляха, щойно він вирушить в похід в Україну. Не дати йому сплюндрувати жодного села. План був розроблений ще на Січі. Маршрут просування ворожого війська був відомий. Польський табір додивлявся сни на великій галявині обіч курного шляху, що вів Україну. За галявиною починався мішаний ліс. Спали жовніри, лише їхні коні тонкою протяжної ржали, відчуваючи наближення біди. Наперед випустили Малахія з кількома характерниками. Вони несамовито махали руками і хрускали пальцями, вишіптували закляття. Козаки зачали січу. Здійнявся Лемент крик. В мент попрокидалося ляше військо, жовніри натягували одяг, хваталися за зброю. Малахій з характерниками повісили непроглядну чорну стіну, за якою ляхи не розпізнавали козаків. Як напускати ману Малахій знав із діда-прадіда? Як нав'язати комусь волю і змусити бачити те, що хочеш сам? Аляхи один в одному бачили козаків, бачили не мундири, а сорочки й шаровари. Вижалися їм і оселеці, і навіть чули не рідну лайку, а терпкі козацькі слова. З лютим криком розмахували шаблюками, тільки бризкала кров, як вода. «Давай, давай, псякрев, рев, січи один одного, з курви, сину!» – рготавний Нечипір, дивлячись, як жовніри добивають самі себе. Зійшло сонце. Подивилося на те, закривало намісиво і сховалося в хмари. Коли знесилені і знекролені ляхи вже не могли махати шаблюками, рушили козаки і стали добивати вцілілих. Ті з вереском втікали в ліс. Бігли до невеличкого селища, що тулилося кількома вузькими вуличками до мішаного лісу.